М.П.Д. Мур Провадить далі. Заснути. Я без кінця перевертався на своїй постелі, Пробував лягти і так, і сяк. Я то витягався на весь зріст, То скручувався калачиком, Поклавши голову на м'які лапи елегантно обгорнувшись хвостом, так що він затуляв мені очі, то відкидався набік, витягнувши перед собою нерухомі лапи і, наче неживого, звісивши з постелі хвоста, та все дарма, нічого не допомагало. Мої думки й уявлення ставали дедалі плутаніші, уриваніші, аж поки нарешті я поринув у те марення, яке не можна назвати сном, а хіба що двоебоєм між спанням і неспанням, як слушно запевняють Моріц Давідзон, Нудов Тідеман, Вінгольд Райль, Шуберт Клюге та інші фізіологи, які писали про сон і сновидіння, яких я читав. Яскраве сонце вже заглядало до господарської кімнати, коли я цілком прокинувся, від того марення, від тієї боротьби між спанням і неспанням. Але що мене чекало, яке було моє пробудження? О, юначе котячого роду, що читаєш ти ці рядки, нашорош вуха і будь уважний, щоб не прогавити моралі моєї розповіді. Хай тебе не лишать байдужим мої слова про стан, Невимовну безпросвітність, якого я можу змалювати тільки бляклими барвами. Хай тебе, кажу, не лишить байдужим цей стан і будь якомога обережніший, коли тобі вперше випаде нагода втішатися котячим пуншим у товаристві котів-буршів. Хлепчи його потроху, а якщо це комусь не сподобається, пошлись на мене і на мій досвід. Хай твоїм авторитетом буде кіт мур, якого я думаю, всі визнають і поцінують. Отже, слухай, що до фізичного стану, то я почував себе знесиленим і нещасним, та ще дужче мучило мене інше: зухвалі, ненормальні домагання шлунка, яких саме через їхню ненормальність не можна було вдовольнити, і через які тільки дарма бурчало в животі. Навіть мої розшарпані нерви не витримували. Я весь хворобливо тремтів і сіпався від постійного фізичного бажання і неспроможності його вдовольнити. То був страшний стан. Та, може, ще більшої скрухи завдав мені душевний неспокій. На серці в мене лежав тяжкий гніт, Я щиро каєвся, коли думав про вчорашній день, Хоч, власне, не вважав свою поведінку ганебною. Мене опанувала цілковита байдужість до всіх земних благ, я зневажав усі земні втіхи, всі щедроти природи, мудрість, розум, дотип і так далі. Найбільших філософів, найталановитіших поетів я ставив не вище, як ганчір'яних ляльок, яких смикають за ниточки, а найгірше що ця зневага поширювалась і на мене самого, і мені починало здаватися, що я тільки жалюгідний мишечий пострах. Що може бути гнітючіше? Думка про те, що мене спіткало найбільше лихо, що вся земля наша, суцільний паділ плачу і скорботи, сповнила мене невимовним жалем. Я заплюв в очі і гірко заплакав.